Maria, mm. vad ska du göra imorgon? Jag har ledig dag. Så ja, det är skönt. Jaha. Det är nice. Så du ska bara chilla? Ja, så jag ska ju hjälpa Ivalin med att få ett bank-ID. Och sen mm. så ska jag följa med henne. Hon skulle träffa någon som hon skulle städa hos. Och skulle jag mata Lars katte. Sen ska jag hälsa på Lars. Och så kanske jag ska spela ett spel med Helle. Och så ska jag gå 40 000 steg så jag vet inte jag kan är städa lite här och så också. Men du sa ju att du skulle vara ledig. Vadå? Don't tell Hej, och välkomna till avsnitt 115 av Bonuspappan och Plus en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter. Jag tror du skulle säga att vi sänder i samarbete med Harald Källström. Det lät nästan likadant. <laughs> ja just det. Men Hallands Nyheter absolut och det är ju dagstidningen i Varberg och Falkenberg som kommer ut både i bredlådan och på webben. Mm. Sexdagars tidning så vill man ha papper så får man på söndagar. Ta en toarull istället. Ja just det. Och läsa den på paddan samtidigt som man håller i Torullen. Man kan faktiskt läsa GP på söndagar gratis om man har hans nyheter. Det är ganska bra. Men det är fortfarande inget papper. Nej just det, det är fortfarande padda. Mm. Harald Kjellström som du nämnde, det är ju vår gäst den här veckan. Han kommer bland annat att berätta när han bildade bonusfamilj väldigt kort efter att hans fru hade gått bort. Och det blev ju reaktionen på det. Många tyckte att det var för tidigt att träffa någon och deras barn då var fortfarande väldigt små. Ja, det är ju som många andra bonusfamiljer att man får hitta sin egen väg. Det som andra tycker är inte alltid det som funkar bäst för just dem. Nej, och den bonusfamiljen har ju fungerat och har hållit ihop länge. Mm. Vad har hänt i veckan här då? Ja, det har ju inte varit barnvecka men Helle fick vi lite tidigare för det var ett sånt här byte. Och både hon och Iva följde med dig på cykelutflykt. Precis, och vi har precis kommit hem och det är därför jag är helt slut. Vi cyklade till Frillesås via den här Kattegatsleden som jag tycker är en väldigt trevlig cykelväg som går ända från Helsingborg till Göteborg. Vi cyklade inte hela den utan vi började här i Varberg och cyklade som sagt till Frillesås. Tre mil eller något va? Lite drygt faktiskt det som vi svängde inom bua så att jag skulle nog tippa på 36 is kilometer. Ja, med lite växlande väder. Växlande molnighet och sen när vi kom fram och precis hade ploppat upp våra pop-up-tält så öppnade sig himlen. Mm. Men det var himla mysigt att sitta i tälten och höra hur det bara öste ner. Sen var det ju så under hela natten och när vi vaknade sen så tog vi en sväng till dina föräldrar. Du kom med bil till oss. Vi skulle skjutsa dit en säng bland annat så att jag hade släp. På lördagen så spelade jag ju jazz också hos mina föräldrar för vi brukar låna huset där och spela lite med ojämna mellanrum. Och sen på kvällen var jag ju på Falkenbergs stadsfest och lyssnade på Miss Li tyckte jag ju var allra bäst. Sen var det ju även Plura, Anna Bergen, Dahl. vad Miss Li där i år alltså? Jag fattar inte det. Va? Nej, men när du sa att du hade varit där och lyssnat på Miss Li då tänkte jag att ja, men du var där någon gång och lyssnade på Miss Li. Vad tråkigt, och missade jag ju det. Ja, det var jättesvängigt och roligt och stor publik trots att det var lite regnigt av och till. Och så var det även då Plura och Anna Bergendal och Emil Assergård som inte är jättekänd för dem i vår ålder kanske men han har typ 100 miljoner streams på Spotify och sen Norli och KKV har väl 250 miljoner någonting. Ja, och sen efter vi hade varit hos dina föräldrar så körde du tillbaka oss till Frillesås camping Och därefter så körde vi, jag, Yva och Helle, cykel tillbaka till Varberg. Just det. Det var idag det. Men lite kul också innan i veckan att vi hamnade lite oväntat på allsången med Lotta på Liseberg. Ja, just det. Det var för att du fick två biljetter så att vi faktiskt kunde sitta Även om vi satt långt bak så såg vi ju bra. Alltså jag tror inte att jag hade gått dit bara sådär av egen maskin men det var ju faktiskt ganska trevligt. Ja. Det var som ett pyttelitet digilo. Ja faktiskt, det var lite likt. Och de gamla vanliga artisterna som dyker upp i sådana sammanhang kända från Mello, Benjamin Ingrosso bland annat, Felix Sandman, Anders Hansson. Och jag fick träffa mitt frikort igen. <laughs> Jan Lundvik. Men du har ju bara frikort på dem som är födda 2 september som jag Nej, jag har Jan Lundvik också. Jaha, okej. Okay. Men annars är det ju då Keanu Reeves, Salma Hayek och den döda jazzpianisten Horace Silver. Peter Börjusson då? Han är inte född 2 september. Nej, men han är född. Han är född, ja. Det är tur. Annars skulle han ju inte leva. Och han har blivit årets årsvarbärare. Mm. Det är Lions tydligen som delar ut det varje år. Så grattis till Peter som även var på ditt jobb. Ja, han var ju så himla snäll och kom till oss på dagverksamheten och föreläste. Och det var väldigt uppskattat. Och därför tänkte jag att alltså, som tack för det så kan han få vara mitt frikort. <laughs> ja, han har ju sin Åsa så att eh, jag tror inte att det behövs. Men han pratade ju om Varberg i förr i tiden och visade lite gamla bilder. Och jag var där eftersom det var i samband med lunchen. Så jag tyckte också det var intressant. Jag kände igen några små saker från stadsvandringarna som man har här i stan som är väldigt uppskattade också. Och jag har ju varit ytterligare en gång i Göteborg och då var jag på Salgrenska med vår kompis Lars. Skjutsade honom till neurologen där. Hur har vi hunnit med allt det där den här veckan? Ja, vi har ju inte hunnit laga mat och städa och sånt här. Och knappt sagt hej till varandra. <laughs> promenerat har vi ju inte gjort så mycket heller. Och du har... Jag har gjort det, ja. men du har inte gått med mig så mycket som du en gång gjorde. Nej, men jag har spelat tennis. Ja, men då är inte jag med. Nej, varför är du inte då? För att jag är ute och går. Mm, just det. Det är ett hektiskt liv i våran bonusfamilj. Men det är ju roligare än om det inte händer någonting. Ja, men det håller jag med om. Nu är det väl dags... Att lyssna lite på Harald Källström, som även skriver ungdomsböcker ihop med sin fru Barbara. Barbara, säger jag. Men du säger Barbara. Hon kanske heter Barbara, ja. Ingen aning. Men hon heter också Källström i alla fall och har varit med i podden tidigare med boken där hon pratade om missfall. Just det. Och boken heter ju Lillebror i mitt hjärta. Mm, det känner jag igen. Och så har de ju bland annat skrivit en bok som heter Ivil. Som handlar om en tjej som vill bli rockstjärna. Och så har de skrivit en bok om en ung kille som vill bli fotbollsproffs. Jag minns att det var sånt där avsnitt som är lite ovanligt när vi hade tre gäster i samma avsnitt. Ja just det. Och detta avsnittet så är det ju två stycken eftersom Barbara också är med här. Det är också lite ovanligt att vi har två intervjumänniskor samtidigt. Ja men det händer då då. Då får vi sitta så sådär himla trångt och mysigt. Mm, vi hoppas att ljudet är bra Hej och välkommen till podden Båda Två, Harald och Barbara Kjellström. Tack. Tack. Ett författarpar. Just det. Spännande. Och vi har tidigare haft med Barbara en vända och därför så är vi lite extra nyfikna på Harald den här gången. Och du hade väl inte vuxit upp i någon bonusfamilj? Nej, jag har vuxit upp i en klassisk kärnfamilj. Mamma, pappa, två barn. Här i Stockholm? Jajamän. Och din familjehistoria, när fick du barn och så? Svåra frågor. <laughs> Första gången jag fick honom var 1994 när jag var 32. VM-bronsbarn då? Ja, precis. Det var en sommar man kommer ihåg. Mm, just. Mm. just Kajsa som hon heter, var ju nyfödd då. Och föddes med en funktionsvariation. Ja, Kajsa har danssyndrom. Och hon är nu då? Precis fyllt 25. Och bor hemma? Nej, hon har egen lägenhet sen... Tre och ett halvt år. Mm, härligt. Och bo på ett gruppboende där man har en egen lägenhet. Och så mm. i samma trapphus och det bara går tvärs över så finns det liksom personal som, som hjälper henne med matlagning och så sådär. Just det, och Barbara har varit då bonusmamma till Kajsa sedan ett antal år då. Ja. Mm, hon var fem när jag blev... Just mamma. Mm. Ganska exakt 20 år nu. Så. Mm. Mm. Och då hade du blivit enkling, minns jag att vi pratade om i, ja, i podden där. Vi är ju på hur fanns det fler syskon efter Kajsa. Ja, Kajsa har en, en lilla syster som heter Klara. Och det var de två då. Sen min förra fru, deras mamma, blev sjuk när tjejerna var väl egentligen ett och tre. Sen dog hon när de var... 3 och fem då, i en hjärntumör. Mm. Det är så sällan jag pratar om där så blir det inte känsligt. Ja, ja, verkligen. Det är en, det är en stor. Fullt förståeligt. Ja. Och då blir du ensamstående med två små barn där. Yes. Bara Vad jag... minns du av den tiden? Ärligt talat inte mycket. Nej, jag kan tänka det. Man är så otroligt um, fokuserad mm. på liksom att mm. överleva. Mm. Det är svårt, mm. det är det. Mm. Samtidigt är man ju inte unik, det här händer ju människor varje dag ja. i Sverige, liksom flera stycken. Så att Det är liksom ingen mening att sitta och tycka synd om sig själv. Nej. Utan man måste, för barnaskull måste man ta sig samman. Liksom. Mm. Minns du vad du behövde då? Alltså, träffade du andra som hade kom, varit med om samma sak eller var du, isolerade du dig? Det jag gjorde var faktiskt att, det, det var ju ett långt sjukdomsförlopp så att säga, som var mer än ett år, vilket är ganska kort ändå i det här sammanhanget. Mm. Men jag försökte börja jobba så fort som möjligt, försöka komma in i rutiner. Jag fick mycket hjälp av min mamma med att hämta och lämna på dagis och sådana mm. saker. Mm. För att de skulle ha så att säga så, så normalt liv som möjligt. Ja. Och hur upplevde Kajsa det här? Dels att hon förlorade en mamma och sen fick en bonusmamma. Alltså det är svårt att komma ihåg, men, men man tar sakerna i ordning då, så jag blev ju liksom barnens allt mm. fasta punkt och speciellt för henne så att vi har ju alltid haft en väldigt speciell kontakt så. Mm. sen när Barbara kom in i bilden då var ju ändå, jag brukar säga att jag levde själv med barnen i två år mm. i och med att Jenny som dess mamma hette var mycket på sjukhus och sådär, mm. eller större delen av tiden så vi blev ju naturligtvis väldigt, väldigt tajta Sen när Barbara kom in i bilden så, var ju det, det så blev ju jag gladare. Mm, mm. Och eh, det behövdes ju liksom ny energi. Mm. Jag var ju slut som artist. Absolut, det var ju naturligtvis en lång process som, som liksom ändå fick börja. Någonting nytt fick börja. Liksom. Mm. Och Barbara, du kom in då, hade du hur många barn med dig in i relationen? Jag hade också två barn, mm -hmm. en kille och en tjej. Mm. De är ju ganska tajta det här gänget, de här fyra första. Det är ju 22 månader mellan första och sista. De är Just det, yeah. Så det är två födda 94, en 95 och en 96. Mm. Men det som var speciellt när jag fick bli bonusmamma åt Kajsa som har Down-syndrom det är att jag hade inte den här biologiska kopplingen till henne- och var inte lika rädd eller orolig. Mm. Så jag tyckte att Kajsa skulle ju göra precis allting som de andra syskonen gjorde. Och Kajsa var ju äldst. Och de här tre yngre, de såg ju upp till henne. Mm. Så hon fick ju prova att rida när vi var på en 4 Hon fick lära sig att cykla. Hon fick lära sig att åka slalom och åka lift och ja men det har väl, kanske har varit, varit... Jag tänkte säga, hur kändes det, Harald? Blir du rädd och lite... Nej, men alltså det var jättebra. För själv var man väl kanske överbeskyddande då. Det är lätt ja. att bli det liksom. Och man kanske satt upp begränsningar som, som man inte borde. Men bara gjorde ju liksom väldigt mycket nytta så, om man säger så. Det eh, finns ett exempel där inte jag tyckte att ja, Kajsa kan inte rida. Och du säger, varför det? Och det är liksom, hon kunde ju lika bra rida som de andra, eller när vi åkte upp, och då var ju ungarna lite äldre, men när vi åkte skidor och sådana saker. Mm. Vi, liksom, ja, men hon skulle vara med, det var självklart, och var det var mycket din förtjänst. För jag tänkte hela tiden att hon har en funktionsvariation, men hon var inte fysiskt handikappad. Det var ju mm. inget fel på hennes kropp. Nej. Tvärtom, hon är ju vigast av hela gänget och mest rörlig. <laughs> ja. Det är ju fantastiskt att man kan komma in då med en helt ny infallsvinkel och förändra. Någons situation på det sättet. Men själva era relationen du och Kajsa, har den alltid varit självklar från början? Eller var hon avvaktande eller hur? Vi tyckte ju själva att vi var lite så här pedagogiska när vi tussade ihop våra två familjer. Så vi ju, de, vi träffades på ett barnkalas. Och sen så började jag och jag dejta. Men ganska snabbt så kom vi fram till att det, får vi inte med barnen så kommer det inte funka. Mm. Och jag hade ju alltid barn. Ja, så alltså, vi hade 24 timmar i dygnet. Det var inte så att det var någon varannande väckarkapp eller någonting sånt så mm. vi gjorde att och vi sa ju tidigt också att det måste funka med barnen annars funkar det inte liksom. Mm. Mm. Så vi gjorde ju så här som att det var i sommar och Harald och jag kom överens på telefon att ja men vi åker till ett bad, utomhusbad och jag sa ju till mina ungar då, ska vi åka bada? Mm. Och så sa jag han till sina ungar, ska vi åka bada? Och sen när vi träffades där, då var det ju barnen som upptäckte varandra. Ja, där mina ropade så, åh titta Kajsa och Klara är här. Mm. Smart. Ja. De, de hade känt varandra sedan tidigare. Som det var de hade träffats ja. på samma barnkalas ja. och hade lekt med varandra där. Mm. Så att, um... Och sen hade vi väl riggat lite också. Ja, ganska det. mycket. Ja. Vi stötte på varandra i tid ja. och otyd. Ja, ja. oj, oj, vad sent det är nu. Det kanske är lite långt att åka hem. Ja, så Ungefär sådär. Så. ja är också så att barnen var sådär att, kan inte ni följa med oss hem för de bodde i villa? Mm. Hur kan vi cykla på gatan hos oss? Mm. Och nu har ju mina ungar på sig. Och du sa, nej. Det, det går inte, vi måste nej, åka hem. Alltså. De tycker väl det är rätt kul. Och Idag, nu när de har ja. hört det som vuxna ja. Vi har ju pratat med andra och de kan ibland uttrycka att de känner som syskon till ett barn som har funktionsvariation. Att de kan komma lite i skymundan. Är det någonting som du upplever att din dotter har känt? Eller? Det kan mycket väl vara så, även om man naturligtvis, man gör ju allt man kan mm. för att det inte ska vara så. Jag vet inte om det är annorlunda också. Som Kajsa är den som kom först. Mm. Så hon har ju alltid funnits i familjen. Mm. Så även när, när vi gick ihop och slog ihop våra familjer, då har ju mina två biologiska första ha ju då åkt till sin pappa varannan helg. Mm. Och där har ju de liksom kommit ifrån Kajsa lite grann. Mm. Men sen har ju de kommit till oss och då har det alltid varit Kajsa. Har varit en självklarhet för hon har ju alltid varit hemma. Mm. Sen fick jag ju ha eller jag gemensamt barn också, 02. – Så då, då är det liksom fem barn varav... Ja. – Alla är halssyskonalla, alltså. ja, ja. eller helt eller hur man nu tolkar det. Liksom tolka det så. Och de har väl alla fyra då signalerat att de tycker att det kan vara jobbigt med Kajsa, mm. eftersom hon är annorlunda och kräver lite andra saker. Men så fort någon har attackerat utifrån, oj, mm. oj, oj, vad de blir försvarsbenägna, då är det inget att snacka om. Då är det verkligen, då är det alla skyddad, Kajsa. Ja. Det har jag ju alltid sagt, att man ska starta krig mot andra familjer, för det sletser familjen samman. Så att, ja. Du blev ju bonuspappa där också, då, Harald, och fick två nya barn varav en kille i ungefär samma ålder som dina egna barn. Kände du någonting i, inför den processen eller låg mer fokus på att få in Barbara? Vilka frågor du det? Ja, det är 20 år sedan. Och gruppen är gammal. Nej, men som vi sa redan från början så här: Det måste funka med barnen. Funkar mm. det inte med barnen så, så, så, så kan vi inte fortsätta. Liksom. Och jag ser det ju som att jag har fem barn. Mm. För jag sätta, göra en liten parentes där så att jag har ett sånt jättefint minne från dig. Mm. Eh, när du hörde av dig till mig nu, vi höll på fortfarande att data, så sa du så här: jag har kollat med min mamma och hon kan vara barnvakt ikväll. Jag skulle vilja komma hem till dig och, och dina barn och bara få umgås med dina barn ah. ett par timmar. För att få lära känna dem lite mer utan att Kajsa och Klara är med. Vad mm. mm. var jag så fint för? Det, <laughs> det var ju <det. laughs> bra. Det är mm. Ett bra tips kan vi då säga. Att eh, skaffa barnvakt och lära känna bonusbarnen. Och hela grejen att prioritera barnen. Det är ja, faktiskt... men alltså, man måste inse att, att som vuxen så kan man välja. Men barnen kan inte välja. Vi körde ju ofta redan tidigt med familjeråd. Ja. Så att alla skulle vara med sitta runt bordet liksom och ha en röst. Mm. Och det är för att alla måste kännas viktiga, alla mm. måste kännas delaktiga. Mm. Och det var ju som när, de har ju kallat mig pappa hela tiden. Och jag har sagt, ni får kalla mig vad ni vill, bara mm. inte är <laughs> och det, För de hade ju en, en egen pappa också. Att, de, har ju hela tiden, de säger pappa har allt och pappa urban. Ja, precis. Jag är pappan när, när de Just bodde det. hemma hos oss. Mm. Och nu när vi träffas, de är ju vuxna och flyttar mm. hemifrån. Det är jag pappa. Liksom. Mm. Så. Och på ett sätt så har de faktiskt bott då mer hemma hos dig. Ja, en, en. I, om man ska räkna dagar. Mm. Och det är väl också en rätt tacksam ålder att komma in i. Kanske då femårsåldern mm. eller så. Att det går att knyta an på ett annat sätt än om de hade varit tonåringar kanske. Mm. Ja, absolut. Och sen, sen är det ju ändå så att jag hade ju varit ensamstående pappa. Mm. Så jag hade ju jag hade hygglig koll på vad det innebär att vara förälder. På heltid. Och det, det gjorde väl också att, att det var lättare för oss. Vi var mer på något vis jämlika i det mm. jämfört med om man... Om man inte har barn till exempel och kommer in och träffar någon som har barn. Mm, mm. Det är en rätt stor omställning. Och det är liksom så här. Plus att vi hade gemensamma barns barnen hade ju varann. Mm. Fyra barn har ett, då hittar man alltid någon att leka med. Liksom. Mm, mm. Jag, så här, jag var en ganska tuff kille när jag var yngre. Jag målinriktad, jobbat hårt och liksom gjort karriär. Så mm. Men Kajsa har ju lärt mig ganska mycket om... En annan verk, verklighet som finns. I hennes värld så, så är det liksom alltid okej okay på ett annat sätt. Mm. Vi människor, vi vanliga människor, vi, vi är väldigt fördomsfulla och väldigt liksom bestämda åsikter om vad som är rätt och fel. I hennes värld så är alla Alla är accepterade på något vis. Mm. på ett helt mm. annat sätt som är väldigt, väldigt fint. Det ja, var härligt. Mm. Ni blir nu för det här med språket och att föra det vidare till våra ungdomar. Ni har ju skrivit böcker tillsammans. Vill ni berätta lite om ert projekt och hur det startade? Det, det, det var ganska kul bara var på en, en sån här författarvecka på före mm. och jag satt hemma hade tråkigt. Jag har ofta tråkigt <laughs> när inte bara vara hemma. Men, och då, då blev det så att jag vet inte, jag läste en undersökning från någon universitet tror jag. Det var. Och där stod det att 15 åriga killar, 25 procent av dem som går ut nionde klass. Kan inte läsa en bok. Har kanske aldrig läst en bok. Man kan ju läsa skyltar bokstäver och allting sånt där. Men liksom inte läsa böcker. och har inget behållning av det. Och eftersom jag är lite korkad så tänkte jag att det här måste vi göra någonting åt. Mm. Så då hörde jag om mig till Barbara. Vi, vi hade säkert kontakt varannan timmen då. Men. Mm. Så sa vi så här, vi, vi testar att göra någonting. Och sen så, så började jag skriva ett kapitel. Och då tänkte jag, fotboll. Så det, det stod sport, krig och så var och krig, det mer krig. Zombies sa Ebba Berg. Ja just det. Vi vill läsa om. Ja. Fotbollskrig och zombies säger vi. De tar to vi nej, gillar tydligen inte. riktigt fantasy i alla fall eller skräck, nej, inte fantasy, så. Vi är inte inte skräck utan de vill ha med naturrealism <laughs> som vardas. Hade Slattans självbiografi kommit då, den som ja. David Lagerkranz var. Mm. Men den slog ju igenom just Fast där, nu, nu, men lite mer vuxna kanske. Förlåt Zlatan, men jag är lite säker på- att det är papperna som har köpt böckerna som läser den. Ja, det är ja, så. <laughs> för så är den, det. Alltså, språket är, den ju, det är en vuxen bok. Ja. Och den handlar ju om hans historia. Liksom. Mm. Tanken som vi hade var att göra en, en ungdomsbok- som vände sig till mm. ungdomar. Mm. Som man skulle kunna läsa från 10 till 15 år. Men då satte jag igång och skrev jag ett kapitel- och så skickade jag ner det till Marla. Och sen så fixade hon till det gjorde det så som en bok och så la det till en massa. För jag, eftersom jag är man så hade jag inte läst, för jag läst eller skrivit. <laughs> så jag fick tillbaka det Jag tyckte det var riktigt bra. Jag så det. jag trodde att jag kunde skriva. Alltså. Hon ju lurat mig. Så att... <laughs> det var Cosmo då som var den första ja, boken. Precis. Cosmo i namnet på huvudpersonen som då är en fotbollskille som kanske många kan identifiera sig med. Ja. Men bollar ni storyn mellan er eller är det du som kör storyn här och Barbara som fixar till? Eller skriver ni mer... Tillsammans på ett annat sätt? Nej, det vill jag, jag hitta på. Jag, jag skriver först och sen så redigerar du och lägger till och samtidigt så har vi, brukar kalla redaktionsmöten när vi liksom mm. sätter oss ner och pratar och då kan du säga så att jag tycker så här och så här och då säger jag, lägg det inte i, säger jag. <laughs> och sen så gör jag som du säger i alla fall. Nej, ja, ja, men vi har någon slags bra jag är väldigt prestigelös med det jag hittar på det är inte så att och det här var en väldigt fin formulering, den får inte du ändra utan nu har jag hittat på det här, nu får du göra precis vad du vill. Sen så tar jag tillbaka det och så kanske jag ändrar och sådär liksom. Men det är lite grann, du skriver ganska kortfattat och komprimerat när du skriver och driver fram storyn. Mm. Och när jag får den så bryr jag ju ut mycket mer mm. och bygger på mer med miljö och längre dialoger. Och, och sen tar jag bort –Och så tar du bort det. –Nej, men så håller vi på så där. –Det är väl det liksom... bra att man har lite olika ingångsvinklar– mm. –olika erfarenheter, kunskaper och så. Och –Så att man kan få det till en mix då. –Var du själv en läsande tonåring, Harald? Eller... Jag, lä –Jag läste väldigt, väldigt mycket. Mm. –Och jag följde tidigt med min pappa redan som säkert 10-12-åring– –med mm. på, på biblioteket, lånade böcker– Böcker har alltid varit liksom en, en, en stor del av mitt, mm. min barndom mm. och även hemma hos oss. Vi har alltid sett till att det finns böcker. Uh -huh. Jag tänker att det kanske handlar om det också, vad föräldrarna har för läsvanor också. Att det är en, i alla fall en komponent i varför mm. man läser eller inte läser. Det är intressant att du säger det, för just Kajsa då då, hon hade ju tidigt böcker. och Hon lånade gärna hästböcker för vi gick på Bibblan. Och när syskonen satt och läste och vi vuxna satt och läste då satt ju hon med en bok också. Missligen mm. satt hon med den upp och ner. <laughs> men hon ville ju göra som vi gjorde. Ja. Och det är ju samma sak med mobilen. Syskonen hade ju mobil så hon ville ju också ha mobil. Kanske inte visste vad hon skulle göra mer den i början. Men... Så att jag tänker att vi vuxna är ju väldigt mm. mycket förebilder. Hade du även en, en idrottsbakgrund- så att du känner att du kan gå in i, i fotbollen- och beskrivningar där med en viss trovärdighet eller är det något som du har pluggat på lite för nej, att det ska jag är, kännas? Jag, jag var ganska duktig fotbollsspelare. Mm. spelade i Hammarby när jag var ung. Åh oh, fy fan! Så <laughs> <Som laughs> får man inte säga. <laughs> nu visste du inte, du har inte sett AIK-halsduken som ligger här borta kanske och min blåvita halsduk. vi Jag håller ja, på varsitt lag. <laughs> nej, men jag, jag, jag spelade på, på så att säga, bra nivå mm. när jag var ung. Sen spelade jag även som senior när jag var, men då spelade Division 6 fotboll när jag blev vuxen så att säga. Mm. Men själva just fotbollen, beskrivningarna, mycket av det som händer i, i omklädningsrum och i gruppen, mm. Mm. det har ju också tagit mycket, eller vi tagit mycket från menar, yrkeslivet och allt mm. och sånt här. Liksom, det finns alltid liksom inspiration att ta. Liksom. Tanken var ju att det ska handla om relationer. Någonstans hade jag sagt från början att ja, men vartannat kapitel fotboll annat relationer, men det blir ju mer och mer relationer. För mm. Inkast och frisparkar i är all ära, mm. men det är svårt att göra. Det är intressant. Liksom. Nu håller vi på med den tredje boken. Mm. och Hur många gånger kan man liksom mm. hitta fotbollsscener som är riktigt intressanta själva fotbollen? Man måste hitta andra grejer. Mm. Liksom. Och då blir det ju relationer. Så det var Cosmo första boken och sen kom bok nummer två, even Yes. Det här var ju inte planerat. Allting, mycket i vårt liv händer ju. också. Alltså. Vi, vi, skrev, vi skrev Cosmo. Och när han börjar i åttan så är hans klass börja en ny tjej. Mm. Och hon heter Evelina men kallas för Ivel och spelar bas. Och eftersom jag också spelar musik så kände jag att vi, vi skriver om henne. Mm. Vi gör, och så tänkte vi så här, en killbok, tjejbok det finns vissa scener som är parallella där man ska kunna Liksom känna igen sig, och det är olika perspektiv. Liksom. Vad roligt, sånt Men till det, ja. Man ska inte behöva läsa om, liksom, eller parallellt, nej, utan de är helt fristående från varandra. Mm, mm. Vi tänkte väl lite grann så här, att om man som lärare till exempel har en klass, så ska man kunna säga så här, vill ni läsa om en kille och fotboll, eller om en tjej och musik? Mm. Och då är det inte så här, vill ni läsa eller inte, utan ja. här gäller det att läsa. Mm. Vad vill du läsa om? Sen så trodde man ju det finns ju inte så många böcker om 14-15 år när jag tjej, kanske. Nej. Så att eh, vi, vi kände att vi hade en egen nisch där som, som började fyllas ut. Kan ni säga någonting spännande om den tredje boken då som inte har kommit ut än berätta Det finns en Cosmo 2. Cosmo 2 kom efter Ivel här va? Ja. Mm. Och nu håller vi på att skriva Cosmo 3. Ja. Så, det så det är den fjärde bok boken i serien ja Både Ivel och Cosmo 2 har ju fått Fyra av fem utav i Och det är väldigt mm. högt betyg ja. Och där de just säger att det här Det här vardagslivet Och de tonåringar som läser säger så här, Men det här hade ju kunna handla om mig Det här är ju om, om min klass mm. Mm. Så det är just att det inte är den här fantasier är... Nu börjar det bli som piff och puff, vi? Ja. Vi, Ni Nej. behöver inte fråga när vi pratar Jag, jag ska um. säga en annan sak också Och det är ju att vi har försökt att göra vuxna positiva. Mm. Det finns ju hela tiden det här med att det ska finnas en konflikt mellan generationerna. Men jag hävdar nog att vi, vi vuxna vi är ganska schyssta vi också. Mm. Mm. Vi, vi är, jag brukar säga det till mina barn att jag är inte är här på jorden för att göra ditt liv så svårt som möjligt. Tvärtom. Men ibland så är, måste man säga att det här är inte rätt utan det där är rätt. Mm. Och just att skapa en positiv liksom, bild av vuxna och även andra vuxna som inte är föräldrar. Klar liksom, mm. till ja, det, kistan. Mm. Finns det likheter? Jag är ju också så att jag har vuxit upp och hållit på bland annat med fotboll och badminton och många sporter. Och även då eh, spelat trummor i mitt fall. Och det finns ju en speciell gruppdynamik både i ett band eller i större orkester och i ett lag. Och jag kan tycka att många killar kan i en sån gemenskap så kan man bli komma väldigt nära varandra. Och det, det kan vara en anledning att man träffar någon. Medan kanske tjejer har lättare att bara ringa och ja, ska vi träffas och prata. Har ni sett likheter mellan det, den, de här gruppdynamiken och så i musik och sport? Att, att spela tillsammans, det vet du. Mm. Det, det är ju liksom, dels är det väldigt, väldigt. Om man tittar procentuellt sett så är det väldigt mycket killar- mm. traditionellt sett. Idag så är det fler och fler tjejer som spelar- vilket är jättebra. Mm. För det är, en, det är ett fantastiskt sätt att, att lära sig- att interagera med andra människor. Detsamma är lagsport. För att det handlar om- om man, man ska lyckas på fotbollsplan- så kan man inte vara elva som är exakt likadana. Ska man lyckas i en orkester, det ska funka- så kan inte alla spela solo hela tiden liksom. Tyvärr så är det också lite grann den samhällsandan att jag, jag, jag. Jag ska bli en ny son. jag ska synas, allt ljus på mig. Men det är ju lagen som fungerar, det är grupperna som liksom, det är då det är kul. Och det är väl det vi har försökt beskriva i alla, alla tre böckerna som jag har skrivit om det här. Att, att det är roligt tillsammans. Mm. Mm. Även i en familj, jag menar, har man övat sig och, och klarar av att då ibland underordnar sig kollektivet så kanske man kan i en bonusfamilj hitta sin plats på något sätt och, och inse att ja, men jag kanske får vara den som stöttar lite så att någon annan kommer fram. Ja. Det kan vara finare att, att passa och göra en assist ja. eller att vara basisten medan någon gitarrist får spela solo eller sånt. Men vi har ju haft tonåringar i med en tio år hemma och man inser mm. att den perioden, då, då ska man bryta sig loss. Mm. Sen när de blir äldre så får de ju också en annan syn på sin uppväxt och det får man ju själv. Allt man gör som förälder i en bonusfamilj eller vilken familj som helst det handlar ju om att, att liksom bygga upp någonting för framtiden. Mm. Det är lätt att se det väldigt kort liksom. Jag menar, vi har väl alla varit rätt trötta på våra barn ibland mm. Men det tillhör, jag brukar säga, att det är väldigt få lejon på savannen som bor kvar hemma liksom. Man flyttar hemifrån man bryter sig loss, man skaffar steget. Jag får citera min mamma som skulle ha fyllt 90 och sa så här, eller jag frågade henne en gång, var det inte, var det inte tråkigt när jag och brorsan flyttade hemifrån? Nej, så hon var bara skönt. <laughs> Men det var jätteroligt att lära känna så dockstan. Mm. Och det tycker jag är liksom det har jag berunt med att det, det är ju så det ska vara liksom. mm. Vad härligt då kan vi ju ha det att se fram emot vi som har tonåringar nu att få släppa ut dem och sen <skratt> stänga att stänga dörren få... <skratt> och aldrig låta dem komma tillbaka. Komma på besök och, och se vilka de blev och kanske det är först då som man kan se gjorde vi rätt som förälder? Har vi en en vuxen relation nu. Har vi lärt om någonting? Skickat med någonting i bagage? Eller så kommer de skriva om det i sina memoarer. <laughs> ja, just det. Hur vi förstörde deras liv. Ja, men då... Men det är alltid mammans fel, ja. har jag hört. Men sen är det ju alltid så här. Man gör ju så gott man kan. Mm. Med de så att säga, verktygen man har, med den kunskap man har. Fick jag leva om mitt liv och liksom justera lite här och var? Jag har väl sagt korkade saker ja, mm. precis som alla andra, men det får jag ju inte. Vi gör misstag, vi är mm. människor. Det, mm. det, annars skulle det vara ganska tråkigt. Mm. Och så glöm inte att kolla upp då Cosmo 1 och 2 och iVill på Effektum förlag. Kommer det en tre också? Vi hoppas den dyker upp till höstsäsongen. Mm. Mm. Tack så jättemycket för att vi fick ha er här och borra ner oss i Bonusfamiljen. Tack, tack. Ja, vi tackar ju Harald Källström och Barbara också förstås och det är alltid intressant att höra hur andra bonusfamiljer har fått ihop sitt vardagsliv tycker jag. Mm. Och tycker du att det är intressant att prata om sådant som rör bonusfamiljer så tycker jag att du ska gå med i våran Facebookgrupp som heter Bonusfamiljernas diskussionsgrupp och vara med och diskutera. Där kan man läsa inlägg av andra i liknande situationer och få lite råd och stöd och så. Och vill man bara skriva till oss och komma med antingen tips och råd vad vi ska ha med i podden, eller om man vill prata lite mer anonymt om något dilemma man har, så skriv till oss på bonuspappan.plusmammansnabelag.gmail.com. Just det, ni kan ju faktiskt skicka inlägg till oss som vi sen lägger ut om ni vill vara anonyma. Det kan ju faktiskt vara ganska bra ibland. Det är ju väldigt många människor inblandade i just bonusfamiljer och Ibland kan det vara svårt att få prata om det som känns och bränns utan att trampa någon annan på tårna. Och då finns ju vi självklart här att bolla med om man vill det. Vi är ju inga proffs, vi har inga utbildningar eller så, men vi har våra erfarenheter av jag, två bonusfamiljer och du, denna som vi har tillsammans. Ja just det, vi har ju utbildningar men inte inom det här. Det kan man säga, ja. för det vill ju du gärna säga, för du ska ja. ju alltid vara så himla rolig. <laughs> Men då kanske vi ska gå över till veckans barnkonvention. Ja, det har vi ju gjort nu varje vecka hela 2019. Och vi har kommit fram till artikel nummer 33. Men innan jag drar den så kan väl du upprepa förra veckans artikel. Just det, den var så här. Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som är skadligt eller hindrar barnets skolgång. Och vad vi tyckte om det kan ni få reda på om ni lyssnar på förra veckans poddavsnitt. Mm. Denna veckans artikel nummer 33 är lite mer kort och koncis än förra veckans. Och det är det att varje barn har rätt att skyddas mot droger. Det är ju absolut så. Jag tror ju att de hemmen där det förekommer droger, där finns det också stor risk att det kan finnas till exempel kriminalitet och våld och... Men det räcker ju om man vet att det finns människor som har problem med droger och som har barn. Då tycker jag ju att man ska på något sätt ta ett samhällsansvar och be om hjälp så att de barnen kommer bort från det hemmet kanske. Eller att föräldrarna får hjälp. Ja, och sen är det ju det att vi måste skydda våra ungdomar från droger. Det är ju en hel del droger som florerar runt i skolorna fast vi kanske inte tror det alltid. Nej, de gör ju undersökningar, kanske inte årligen men ska man se på den här senaste som Hallands Nyheter skrev om så var det ju i Varberg i alla fall ett ganska utbrett cannabisbruk. Även bland de mindreåriga då, även bland ungdomar. Och det kan jag ju tycka är läskigt förstås. Mm. Har du någonting mer som vi kan säga runt denna artikel? Jag associerar ju automatiskt vidare till alkohol som också är beroendeframkallande och som ger väldigt stora kostnader för samhället och skador på individer. Och det är ju mycket vanligare eftersom det är lagligt när man är då över 18. Man kan ju kalla det för en laglig drog. Ja, det finns ju olika sätt att använda ord. Nikotin är ju också beroendeframkallande och en slags drog. Men jag tror att just det här i barnkonventionen så antar jag att de menar olagliga droger då. Mm, men hur som helst så ska vi även skydda våra ungdomar mot alkohol så länge de är under 18. Mm, och även där så tror jag att det fungerar bäst om de vuxna faktiskt pratar och tipsar varandra. Om vi skulle springa på någon av våra barns kompisar på stan och märka att han eller hon inte kan ta hand om sig själv och så. Då skulle vi ju absolut skjutsa hem den personen till föräldrarna och ta vårt ansvar där. Och vi skulle också uppskatta ifall någon annan vuxen tipsade oss ifall de såg våra ungdomar i samma skick. Ja, och vi har ju faktiskt gjort ett avsnitt som hade lite mer fokus på alkohol och det som kallas öckermetoden. Vi gjorde en intervju med Håkan Framson och jag minns inte exakt vilket nummer det har. Men är ni lite nyfikna på vad man kan göra för att skydda de mindreåriga barnen mot alkohol så kolla upp det avsnittet. Mm. Det var veckans barnkonventionen. Varje barn har rätt att skyddas mot droger. Mm. Och nu när jag läste den igen så kommer jag på att vi är ju fortfarande lite så här skygglapparna på. Det här gäller ju över hela världen och över hela världen så det kanske det inte är lika självklart att barn inte vistas i närheten av droger. Nej, där finns ju dels andra droger som inte är så vanliga i Sverige och sen så finns det ju en annan kultur och där det till och med då nu i flera stater i USA är det ju faktiskt lagligt med cannabis men jag antar att det finns en åldersgräns där i och för sig. Mm. Hur som helst, vi hoppas att barn över hela världen ska få skyddas mot ett liv där det finns droger. Mm. Sen ville väl du prata vidare lite om det här biomysfaktorn. Det var många som gillade det ordet som du hittade på. Precis, vi fick en hel del prat om just det här nya ordet biomys. Mm. Och som vi pratade om det i förra avsnittet så var det ju mer det här med att jag som biologisk förälder myser när mina barn myser. Och att det var ett bra sätt att vinna mitt hjärta att göra roliga saker tillsammans med mina barn och så. Och att det inte riktigt fanns den känslan att du som bonusförälder inte myste på samma sätt när jag gjorde någonting med mina barn, så. Nej, då kan jag väl ibland kanske jag kan känna att ja, det hade varit roligt att vara med. Men oftast så tycker jag ju att det också är givande faktiskt. Det kan vara bra om du och bara nått ett eller två av barnen åker iväg och gör någonting eget. Lite som nu. Ja, men precis. Och då kom ju den andra betydelsen av biomys in- att man just som bioförälder då, alltså biologisk förälder eller ursprungsförälder mm. som vi börjar säga för det är inte alltid man är biologisk förälder för att man är barnets första förälder. Mm. Att man gör någonting tillsammans i ursprungsfamiljen. Mm. I vår familj så är det jag och mina barn. Att man inte alltid måste göra saker tillsammans hela, hela stora bonusfamiljen utan man kan dela upp sig ibland. Och då blir ju biomys av en annan betydelse. Ja just det, och det har ju ni haft nu. Denna vändan. Ja, och då har ju jag och mina två minsta barn, kan man säga, varit iväg på en cykelsemester som vi pratade om här tidigare. Och då slog det mig ju igen då att de två är ju inte helt syskon. Nej, just det. Nej, så att de kanske inte upplever det på samma sätt som jag upplevde det på. Och det pratade vi om för två avsnitt sedan. Just det, men du har inte pratat med barnen om det? Nej, inte. Inte så, de är ju inte så jättestora än så jag tänker att jag kommer ha en mer intressanta diskussion om det när de blir lite äldre. Hur de har upplevt det att vara halvsyskon. Eftersom de utifrån min synvinkel så är de ju helsyskon mm. för mig. Mm. Men jag förstår ju att de växer upp på olika ställen och sådär. Men det är inte det vi skulle prata om idag utan vi skulle prata vidare om just det här med biomysfaktorn. Att man kan dela upp familjen och göra två saker Jo, men jag kände faktiskt någonting som liknade det i alla fall när ni ringde från tältet med FaceTime. För då såg det ju väldigt mysigt ut och då fick jag också en liten sån härlig känsla när du och Helle låg i ert lilla blåa tält och med sovsäckar och sådär. Det blir som ett bonusmys. Ja, det var det Du fick ett bonusmys. Mm, mm. Sen så... När jag och Helle får våra tramsiga skrattattacker och sådär. Det räknar du inte som att du tycker det är lika mysigt då. Även om vi får en bra kontakt. Nej, ja, men Jag tycker att det är himla mysigt. Jag bara låtsas att jag tycker att ni är asjobbiga. Visst är ni asjobbiga. Men inom mig så tycker jag att ni är mysiga. Hade det varit ditt barn Aha. och ni hade varit så jobbiga då hade jag nog på riktigt tyckt att ni var asjobbiga. Men någonstans inom mig så tycker jag att det är lite roligt att du och mitt barn... Mm. ha lite sån där rolighet tillsammans. Och då undrar jag varför det är så. Varför jag är så tillåtande när det gäller mina egna biologiska barn. Men då kan tycka att exakt samma sak är jättejobbig. Ifall det hade varit ett mm. för mig då bonusbarn. Mm. Man kan undra varför det blir så. Och jag vet att jag delar detta med ganska många som lever i bonusfamilj. Att de också känner en viss skillnad runt sina egna biologiska barn och sina bonusbarn. Jag pratade med en kvinna nu nyligen och hon höll med mig att exakt samma situation kan irritera om det har med ett bonusbarn att göra eller om det är med ens biologiska barn. Som när hennes man tar sig tid och eh, hittar på någonting med sin dotter mm. då kan hon tycka att Jaha, varför ska hon få uh, egen tid och varför ska de göra det tillsammans? För kan inte vi allihopa, hela familjen vara med? Men sen en annan gång när han tog sig tid och uh, åkte iväg med hennes son. Mm. Då tyckte hon det var himla mysigt. Då tänkte hon inte likadant. Och då hade hon lyssnat på vårt avsnitt förra veckan. Och då slog det henne att det är ju precis så som hon har känt. Ja, just det. Jag tror att det kan vara någon slags avundsjuka där. Och liksom ser det från sitt barns perspektiv och tänker att ja, hade jag varit mitt barn, fast omedvetet tänker man så då, så hade jag ju också velat åka ut och paddla kanot eller vad det nu skulle kunna vara. Så jag tror nog att det är i så fall föräldern kan inte sätta sig in i bonusbarnets situation lika lätt. Att bonusbarnet tycker det är jättekul att få göra något med sin bara då ursprungspappa. Så det är, nog, det är lite bristande fantasi att man är så mycket närmare sitt biologiska barn. Och det är det som är det konstiga hela tiden att det är skillnad mellan biologiska barn och bonusbarn. Och jag återkommer till det. Oftare och oftare känns det som att vad hade hänt om jag hade haft biologiska barn med mig in i familjen? Hur mycket krångligare hade det varit? Liksom? Säg att jag hade haft två barn bara. Då hade vi varit åtta stycken i familjen plötsligt. Då hade vi inte ens kunnat ha bilen som vi har nu där vi kan sitta sju stycken. Jag hade inte kunnat få så bra kontakt med mina bonusbarn som jag har nu tror jag. Om jag hade haft egna barn sedan tidigare. Alltså saken är den att man hade kunnat. Men på något sätt så försvårar den här biologiska faktorn. Ja, jag saken. tror det. Jag, jag tror att man då är så inne i sina barns liv och känslor och allting. Fast jag har ju haft egna barn och varit bonusmamma samtidigt. Och jag känner inte riktigt igen mig i att jag inte skulle engagera mig i mitt bonusbarn bara för att jag hade egna barn. För mig var det nästan tvärtom att jag engagerade mig nästan mer i mitt bonusbarn än mina egna barn, mm. vissa stunder fick de stå tillbaka- för att han behövde mig så mycket mer på något sätt. Men var det en överkompensation, tror du? Ja, men just att han behövde det på något sätt- för att han var i många stunder så kände han sig- han kände sig missunnad. Han kände att andra hade det han inte hade. Så därför blev det viktigt för mig att det var rättvisa. och då snarare kanske att mitt bonusbarn- Fick mer än mina egna barn just för att han inte skulle känna så. Mm. Och sen var han ju lite mindre. Så han fick mer också, av min då. tid. Jo, men det tror jag nog handlar mer om, om dig, din unika personlighet. Att du, du vill hjälpa den som är svagast oavsett om du känner den personen eller inte. Och det är väldigt ovanligt tror jag att, att man ser det så att du skulle kunna hjälpa någon helt okänd som verkligen behöver din hjälp eller behöver låna pengar eller behöver någonstans att sova eller någonting. Istället för att hjälpa en nära släkting som inte har något större problem för då tänker du att ah, men det löser sig alltid. Jag brukar kalla det för bamhärtiga sammanidkomplexet. Mm. Florence Nightingale-syndromet. Ja. Gör det ändå mig mer lämpad att vara en bonusförälder? Nu är jag ju inte det längre. Man ska väl hitta en balans i allt. Det är väl dumt om du slår över och bli så att dina ursprungsbarn eller dina biologiska barn skulle tycka att du inte engagerade dig och glömmer bort det. Då blir ju er relation jobbig. Jo men det vet jag att det blev tal om någon gång att eh, de kände så. Och då gjorde jag ju faktiskt mitt bonusbarn, en björntjänst. Mm. Då blev ju det att, så, att, så är det med de mesta. att ja, Vi har ju sagt innan att vi tycker inte att millimeterrättvisa behöver upplevas Nej. eller uppsträvas motsträvas, utsträvas vad heter det? Behöver inte uppnås. Men att man har en känsla av rättvisa är viktigt. För annars så sprider sig såna här agg som man kan bli sur på sina bonussyskon helt onödan. Just ja. för att det är orättvist ibland. Ja, det ska ju bli rättvist på lite längre sikt. Mm. Man kan inte ha det att det varje vecka blir exakt rättvist men Slå ut det på några år så ska det ju vara hyfsat rättvist, tycker vi. Men eh, vad var det vi pratade om från början? Det var ju det här nya ordet biomys som fick två olika betydelser när vi sedan diskuterade i diskussionsgruppen. Ja, och det ena är då att den biologiska föräldern, ursprungsföräldern, myser när barnen gör något mysigt med sin bonusförälder. Och det andra är... Som också är biomys är när man då har en mysig stund med bara sina egna barn sen tidigare. Då. Vi kan väl i alla fall sammanfatta det hela med att det är viktigt med biomys oavsett på vilket sätt det tolkas. Ja och det är viktigt med mys på många olika sätt. Även föräldramys. Ja men absolut. Det var ju också en diskussion vi hade. Har man rätt att mysa när ens barn är hos den andra föräldern? Ja, men hade ni pratat om det? För Helle frågade ju det. Nej. Det blev ju lite roligt just att Helle frågade, har ni roligt när jag inte är hos er? Mm, det kan man undra. Och det kan vi prata om i nästa avsnitt. Jo, oh, en liten cliffhanger, det har vi sällan. Men då tackar vi för att ni har varit med oss. Och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Blev det någonting vettigt sagt? Det får vi se om några timmar. Jag är alldeles för trött för att spela in på så här sent. Mm. Väck mig när det är klart. Okej, okay. så so gott.